Розшукала офіс на східній околиці міста, у тій самій величезній, довгій і закрученій, як кишка, будівлі колишньої фабрики, де тепер розташувалися з десяток фірм і фірмочок, крамниць та майстери і навіть розважальний центр «Портал Сіті». Зайшла до приймальні. На дверях кабінету табличка «Владислав Іванович Красков». Отже, Регіна казала правду це таки він. Невіть випирнула випірнула і рішуче перегородила шлях до дверей спортивного виду жінка в діловому сірому костюмі, чи то секретарка, чи добре вишколена секюріті, цілком імовірно і те й друге в одній особі. Ніка десь читала, що теперішні олігархи надають перевагу секретаркам Амазонкам. Погляд у жінки колючий і насторожений. Тобі кого? Пані, ви що читати не вмієте? Он же на дверях написано, Владислав Іванович Красков. Амазонка спалахнула. Якраз я читати вмію. І в моєму блокноті не записано, що об одинадцятій годині Владислав Іванович призначав ділову зустріч якийсь, певне, воно справді була добре вишколеною і чітко контролювала себе. Зневажливе слово так і не випорхнуло з її вуст. Вона його прикусила гострими зубами, пожувала й проковтнула. Ніка готова була заприсягтись, що навіть чула, як те слово кавкнуло в утробі Амазонки. Але чомусь саме через те, що секретарка не посміла його вимовити, Ніка відчула себе впевненіше Ой, тримайте, бо паду! Який іще запис на прийом? Ще скажіть прийти наступного тижня. Та я можу заходити, коли мені заманеться. Ви що, не знаєте, хто я? «Хіба вам Владислав Іванович не говорив?» Здається, войовнича амазонка була трохи збита з пантелику. Зайшла до кабінету і щільно зачинила за собою двері. За кілька хвилин вийшла. «Заходь, у тебе десять хвилин і ні секунди більше. Зрозуміла? У Владислава Івановича має відбутись нарада». Ніка відчула, як раптом затремтіла коліна. «Чорт, треба були їй ці туфлі на півметрових каблуках». Зайшла до кабінету. Прошкутильгала на здерев'янілих ногах климовою доріжкою, синьою з жовтою облямівкою, яка імітація патріотизму, і впала на стілець біля довжелезного стола. Тобі чого? Мама Регіна казала, що він був досить вородливим і харизматичним. Жінки просто мліли від нього. Ніка не бачила ні вроди, ні харизми. У нього крухле обличчя трохи відвислями як у перегодованого хом'яка щоками і помереженими червонуватими прожилками носом. Коротка, майже під ноль, стрижка. Вочевидь, мала б замаскувати лисину, що розповздасть від аж до маківки. Але як можна приховати те, що найперше впадає у вічі? Погляд схований за сірими окулярами хамелеонами у масивній черепаховій оправі. Хочу влаштуватись до вас на роботу. Зараз він запитає її прізвище. Вона скаже і він згадає, а вже ж згадає, мусить згадати. До твого відома, мадемуазель, я робочий персонал не набираю. Цим займається наш психолог по роботі з добору кадрів. Але хотів би почути, чим же таким особливим ти можеш зацікавити нашу фірму. Маєш якісь креативні ідеї, суперційні пропозиції, багатий досвід. У голосі не прихована іронія, ба навіть насмішка. Прізвище не запитав. Нічого, у неї є запасний варіант. Я бухгалтер, працювала на текстильній фабриці. Він не вловив натяку. Ну, легка промисловість не наш профіль, а ти такий бухгалтер, як я балерун. А ну не дури, що за цирк на дроті, що тобі треба? Ще одна колишня Віталієва курвочка прийшла шантажувати. Сучі дочки, дайте нарешті спокій, і йому, і мені. «Що він тобі обіцяв? Скільки хочеш?» І Він потягнувся правою рукою до внутрішньої кишені, а лівою натиснув кнопку на столі, яка схопилась на ноги. «Я Ніка!» «Вероніка Величко! Дякую, що все-таки не перешкодили мені народитись! Дякую! Ось відміть назад ті гроші, які ви пропонували мамі за моє вбивство! Але я жива! Бачите? Жива!» Вона шпурнула на стіл конверт, у двері з'явилася мазонка. Вискочила, як чорт з табакерки. Тебе тільки бракувало. Вибалила Ніка просто їй в обличчя. Кілька стрибків і амарзонка вже поруч. боляче скопила за передпліччя, смикнула до себе, заломила руку за спину. Ого, яка сила і спритність! Справжня елітна секьюріті. Здається, колись у князів Київської Росії були такі жінки-охоронниці. І навіть князькі туди ж під жіночі спітниці ховаються. Так ясновельможний князю Владлене Івановичу, крикнула Ніка. Господар кабінету підвівся, мовчки простягнув пожбурений неї конверт. Тоді засунув його за борт її куртки-косухи. Ніка намагалась спіймати його погляд. І він ніби відчув її прохання. Зняв свої хамелеони в масиній черепаховій оправі. Очі такі ж, як окуляри, кольору світлого диму. Із маленькими темнішими скалочками навколо зіниць. Дивилися розгублено і трохи злякано. Чого б це? Поки доїхала додому, сплакалася».